20. Sinteza Sumero Acadiană. Majoritatea cetăților temple sumeriene au fost unită de Lugal zagisi, suveranul din Uma, către aproximativ 2375 de ani în urmă. Este prima manifestare a ideii imperiale despre care avem cunoștință. O generație mai târziu, întreprinderea e repezată cu mai mult succes de către Sargon, regele Acadului, dar civilizația sumeriană și-a păstrat toate structurile. Schimbarea îi interesa exclusiv doar pe regii cetăților Temple. și se recunoșteau tributari cu teritoriul lui Acadia. Imperiul lui Sargon se prăbuși după un secol ca urmare a atacurilor gutilor barbari care nomadizau în regiunea Tigrului de sus. De aici înainte istoria Mesopotamiei pare să se repete. Unitatea politică a sumerului și a cadului este distrusă de barbarii din afară. La rândul lor, aceștia din urmă sunt răsturnați de revolte interne. Astfel, dominația gutilor n-a durat decât un secol și a fost înlocuită pentru un alt secol de cea a regilor dinastiei a III din Ur. În timpul acestei perioade, civilizația sumeriană atinge punctul ei culminant, dar este și ultima manifestare a puterii politice a sumerului. Hărțuit la est de Elamit și la vest de amuriții care proveneau din deșertul siro-arab, imperiul se va prăbuși. Vreme de două secole, Mesopotamia va rămâne împărțită în mai multe state. De-abia către aproximativ 1700, Hamurabi, suveranul Amorit al Babilonului, reușește să impună unitatea. El fixă centrul Imperului mai la nord din cetatea în care el era suveran. Dinastia fondată de Hamurabi, care părea puternică, a domnit mai puțin de un secol. Alți barbari, casiții, coboară din nord și încep să-i hărțuiască pe amoriți. În cele din urmă, către anul 1525, înainte de Hristos, ei triumfă. Vor rămâne stăpânii Mesopotamiei timp de patru secole. Trecerea de la cetățile temple la cetățile stat și la imperiu reprezintă un fenomen de o importanță considerabilă pentru istoria Orientului Mișlociu. Nota 4. Instituții noi ca armata regulată și birocratia sunt atestate pentru întâia oară. Cu timpul ele vor fi adoptate și de alte state. Închei nota. Pentru subiectul nostru e important să amintim că sumeriana, deși încetează a mai fi vorbită către anul 2000 înainte de Hristos, și-a păstat funcția de limbă liturgică și în fond de limbă savantă, încă 15 secole. Alte limbi liturgice vor cunoaște o soartă similară, sanscrita, ebraica, latina, vechea slavă. Conservatorismul religios sumerian se prelungește în structurile acadiene, Triada supremă a rămas aceeași, Anu, Enlil, Enchi. Triada astrală a împrumutat în parte numele semitice ale divinităților respective. Luna, Sin, care derivă din sumerianul Suen, Soarele, șamași, Staua Venus, Iştar, egal Inana. Lumea inferioară a continuat să fie guvernată de Ereshkigal și soțul ei Nergal. Puținele schimbări impuse de nevoile imperiului, ca de exemplu transferul la Babilon al primatului religios și substituirea lui Enlil prin Marduk, au cerut secole pentru a se realiza. Cât privește templul, nimic esențial nu s-a schimbat în întocmirea generală din faza sumeriană, doar amploarea și numărul edificiilor. Totuși, contribuțiile genului religios-semitic se adaugă structurilor anterioare. Să semnalăm la început doi zei naționali. Marduc din Babilon și mai târziu Asirianul Asur, care sunt ridicați la rangul de divinități universale. Marduc se scrie M-A-R-D-U-K-A Asur se scrie A-S-S-U-R r -a". de -a fel de semnificativă este importanța pe care o dobândesc în culte, rugăciunile personale și psalmii de penitență. Una din cele mai frumoase rugăciuni babiloniene este adresată tuturor zeilor, chiar acelora pe care orantul admite smerit că nu-i cunoaște. Citez. O, Doamne, mari sunt păcatele mele! O, zeu pe care nu-l cunosc, mari sunt păcatele mele! O, zeiță pe care nu-l cunosc, mari sunt păcatele mele! Omul nu știe nimic, nu știe măcar când păcătuiește sau când face binele. O, Doamne al meu, nu-l arunga pe robul tău. Păcatele mele sunt de șapte ori câte șapte. Îndepărtează păcatele mele. Închei citatul. În psalmii de penitență, orantul se recunoaște vinovat și își mărturisește cu voce tare păcatele. Mărturisirea este însoțită de gesturi liturgice precise: îngenuncherea, prosternarea și turtirea nasului. Zei cei mari, Anu, Enilil, și ea își pierd treptat supremația în cult. Credincioșii se adresează mai degrabă lui Marduk sau divinităților astrale, Iștar și mai ales Șamaș. Cu timpul, acesta din urmă va deveni zeul universal prin excelență. Un imn proclamă că zeul solar este venerat pretutindeni, chiar și la străini. Șamaș apără dreptatea, el pedepsește pe răufăcător și răsplătește pe cel drept. Caracterul luminos al zeilor se accentuează. Ei inspiră teama sacră, mai ales prin luminozitatea lor terifiantă. Lumina este considerată atributul prin excelență al divinității și în măsura în care regele împărtășește condiția divină, el însuși radiază. O altă creație a gândirii religioase acadiene este divinația. Se remarcă de asemenea înmulțirea practicilor magice și dezvoltarea disciplinelor oculte, mai ales astrologia, care va deveni mai târziu populară în toată lumea asiatică și mediteraneană. În fond, aportul semitic se caracterizează prin importanța acordată elementului personal în experiența religioasă și prin exaltarea câtorva divinități la rangul suprem. Această nouă și grandioasă sinteză mesopotamiană prezintă totuși o viziune tragică a existenței umane.